Лорд Джуліан, не припиняючи спостережень, дбайливо зводив докупи все помічене досі. Не зробивши остаточного висновку, він вирішив за обідом добути додаткові відомості від самої міс Бішуп. Для цього слід було почекати, поки підуть Піт і Волверстон. Лордові не довелося довго чекати додаткових відомостей. Ледве Піт підвівся за столу, щоб йти слідом за Волверстоном, як міс бішоп затримала його запитанням? «Містер Піт», – звернулася вона до нього. «Чи не були ви часом серед тих, хто втік з Барбадосу разом з капітаном Бладом?» «Так, міс, я теж був одним із невільників вашого дядька». «А потім? Ви весь час плавали з капітаном Бладом?» «Я його незмінний штурман, міс». Дівчина кивнула головою. Вона говорила дуже стримано, Проте його світлість помітив незвичайну блідість її обличчя. Хоча, враховуючи все те, що їй довелося недавно пережити, в цьому не було нічого дивного. «А чи плавали ви коли-небудь з французом на ім'я Каузак?» «Каузак?» – Піт не стримався і засміявся, бо це ім'я збудило в нього смішні спогади. «Так, він був з нами в Маракайбо». «А ви знали ще одного француза, якого звали Левасер?» Допитувалася дівчина, і лорда вразило, що вона запам'ятала їх імена. «А вже ж! Каузак був лейтенантом на кораблі Левасера, поки той не помер». «Поки той не помер? Ну, Левасер, звісно. Його вбито два роки тому на одному з Віргінських островів». Запала коротенька пауза. Потім міс Бішоп заговорила ще спокійніше. «А хто його вбив?» Піт охочий відповідав, бо не бачив причини замовчувати щонебудь, але такий ретельний допит почав його інтригувати. «Його вбив капітан Блад. Завіщо?» Піт завагався. Історія з лавасером була не для дівочого слуху. «Вони посварилися», – коротко відповів він. «І ця суперечка виникла через жінку?» Невблаганно витягала хлопця відомості Арабела Ну, можна сказати, що так І як звали цю жінку? Підздивовано звів брови Але все ж таки відповів Міс Дожерон Дочка губернатора Тортуги Вона втекла з цим пройди світом левасером а... а Пітер вирвав її З його брудних лап Це був страшенний мерзотник Міс І він дістав від Блада по заслузі М -м, Розумію «І... і все ж капітан Блад не одружився з дівчиною?» «Ну, поки що ні», – усміхнувся Піт. Він добре знав усю безпідставність тортуських пліток, у яких мадмузель до Жером називали майбутньою дружиною капітана Блада. Міс Бішуп мовчки кивнула головою, і Джеремі Піт, зрадівши, що допит скінчено, повернувся пити. «Однак...» Затримавшись на хвилинку в дверях, він не стерпів і поділився новиною. «Може, вам приємно буде дізнатися, що капітан Блад заради вас змінив курс корабля? Він має намір висадити вас обох на Ямайці, якнайближче до порт Рояла. Ми вже повернули, якщо вітер не зміниться, ви незабаром будете вдома». «Дуже вдячні капітанові», – процідив його світлість – Помітивши, що Арабелла не дуже поспішає з відповіддю. Вона сиділа, нахмурившись, і дивилася кудись перед собою. «Так, вам легко говорити», – озвався Піт. «Капітан іде на ризик. Не кожен зважився б ризикувати на його місці, але його вже не переробиш». Піт вийшов, лишивши лорда Джуліана з його власними роздумами. І його світлі ще з більшою тривогою почав вивчати своїми безбарвними, сонними очима зосереджене обличчя Рабелли. Нараз міс Бішоп перевела погляд на нього і промовила. «Ваш каузак, мабуть, правду казав?» «Я помітив, що ви перевіряли це», – сказав лорд Джуліан. «І не доберу, навіщо воно вам?» Не дочекавшись відповіді. Він знову почав мовчки стежити за нею, перебираючи пальцями кучері золотистої перуки, що обромляла його обличчя. А міс Бішуп, похмура і замислена, сиділа коло стола і, здавалося, уважно розглядала чудове іспанське мережево, яким була обшита скатертина.